Соїв булава довбешка. О є, ой є, мудрі слова, мови кане. Послати послів, а може, рибка якраз і клюне. Тільки кого послати. Менгу замислився, обвів поглядом присутніх. Ніхто не опустив очей. Кожному хотілося стати послом, бо, окрім слави, це небезпечна, але почесна місія. При щасливому її завершенні може принести велике багатство. Рабів, золото, срібло, одяг, зброю. Хто ж не хоче відразу розбагатіти? Старшим послом піде сотник Жокте, сказав після довгої мовчанки Каган і ткнув нагайкою до суворого на вигляд багатура, що сидів на коні міцному в дуб і пожирав Кагана вузькими чорними очима. Жокте? Простий баатур заратів, пролунало розчароване зітхання, примітка. Арати – кочевики, просто людини. Він заслужив цієї честі. Перший зі своєї сотні вірвався в Чернігів, і там, де ступила його нога, не залишилося нічого, крім попилу та трупів. Я люблю хоробрих і безжальних людей. Поїде ж -те і візьме з собою чотирьох кого сам захоче, а також Терджумана Шарапа, примітка. Терджуман-перекладач-томач. Жокте задоволено ошкірнувся. Сплигнув з коня і по звичаю, запровадженому Чингисханом, упав перед Кааном ниць, простягнув наперед руки і між ними поцілував мерзлий дніпровський пісок, переміщений кінськими копитами снігом. О, всемогутній кане, дякую за ласку і довіру. Тільки я шарапа, ні, як мені взяти? Прокляті орусоти проткнули тому кипчакові списом груди. Примітка, кипчак, половець. А був ще один кипчак, Осавлук, здається, він теж знаємо орусутів. орусотів. Той дістав ногу і тепер залізий рану. Тоді візьми когось іншого» хто знає нашу мову і орусуцьку, або хоча б кипчацьку і орусуцьку. Гадаю, знайдеться такий? Серед боголів мого молодшого брата-десятника Жадігера є один молодий орусут, що був полонеником у копчаків, а торік разом з ними потрапив у наш полон. Він по кипчацьки лопоче, як справжній кипчак, та й по нашому вже добре навчився. То, може, його приведи до мене? «Подивлюся, поговорю з ним». Жокта кивнув братеві Жадігеру, такому ж жиловому, похмурому Баатурові, що виглядав через голови Нойонів і той митті помчав до коша. Примітка. Кіш, стан, місце розташування орди чи загону кочевиків. За якусь хвилину привів і кинув до ніг Каанові раба Орусута обірваного, брудного, знеможеного, з кангою на шиї. Примітка. Канга? Дерев'яна колодка на шиї. Ось він. Буркнув коротко і відступив назад. «Встань!» – наказав менгу. «Як тебе звати?» Раб підвівся, обтрусив з колін сніг, зняв з кудлатою голови стару кепчацьку шапку з облізлого заючого хутра і без страху глянув у вічі можновладному монголові, перед яким тремтіли не тільки підкорені племена, а й вся орда, бо Менгу був жорстокий та безпощадний. Я добриня. Правда, Піп назвав мене при хрещенні Костянтином але для батьків це ім'я було чуже, незвичне, і вони відразу прозвали мене по-старовинному Добринею, так що я Добриня. Менгу пильно вдивлявся Борусута. Одягнений він був у пошарпаний, заяложений кипчацький чапан і взутий у розбиті гутули. Примітка. Чапан – верхній одяг. Гутули – Чоботи, на його густо зарослому, як і всіх орусотів обличчі, ясніли голубі, як небо очі. Менго ніяк не міг звикнути до такого кольору очей. У тій частині Всесвіту, що вже був завойований монголами, люди мають чорні або карі очі, а тут? В землі орусотів найчастіше голубі або сірі, а це колір вічного неба, а на небі Пристановище тенгрі хана, якому моляться монголи. І дивиться цей богол прямо тобі в зіниці, І від того на душі стає незатишно. А чуб і борода русяві, А шкіра біла-біла, дивно, дивно. Скільки тобі літ? Двадцять і п'ять, хане. Хм. Він слово «кан» вимовляє по-своєму «хан». Подумав монгол. А вгос спитав, місто Харманкіби, тобто, по вашому Київ, знаєш? Ще бак, я ж народився і виріс поблизу Києва. Ой бой, задоволено вигукнув менгу, це добре. Чим же ти займався до полону? Я з батьком та братами копав болотну руду і витоплював з неї крицю, сиріч залізів і возив до Києва на продаж а також орав землю, сіяв і збирав хліб. — О, хліб, хліб, це добре. І залізо добре. Такі уміці, як ти, нам потрібні. Дзе-дзе! Менгу розплився в усмісті. Але хоч і дуже потрібні, я відпущу тебе на волю. Дякую, хане. Рано дякувати. Спочатку треба зробити волю. «Заради волі я ладен на все», – вигукнув Добриня. «Що я маю зробити?» Менгу примружив очі, так що вони стали такі вузенькі, ніби прорізані осукою.